U 1968. bila je glazbeno zabavna revija koja je se održavala u većim gradovima socijalističke Jugoslavije. U sklopu tog projekta produkcija gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd objavila i ploču. Na A strani bila je narodna muzika. Prvu pjesmu s te strane Ako hoće, hoće, koju izvodi Safe Tisović, upravo slušate. U karavani prijateljstva nije se samo svirala narodna glazba. Na B strani ploče nalaze se pjesme zabavne muzike. Zadnja na toj strani je pjesma On je moj, moj, moj, koju izvodi Zdenka Vučković. Početak turneje Karavane Prijateljstva bio je u Belgradu. Cilj je bio dati mladima dobru, zdravu i podobnu zabavu. Redatelj revije bio je Anton Marti, jedan od utemeljitelja radiotelevizije Zagreb. Te 1968. Marti će režirati prvu jugoslavensku televizijsku emisiju u boji. Ali namjere da se omladini da dobra zabava za sistem podobno rezultiraće nečim sasvim prebo, prebo, prebo, prebo, prebo, prebo. Kako se zakonodavci narodni Razmeću porocima i rasipništom nekadašnjih dvorana, kako sipaju dosece, oštre ističu svoj umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja. Kada gledamo kako se ovi markizi i grofovi revolucije pockaju, kada njih gledamo s pravom, s pravom, se možemo upitati jesu li oni Opreškali narod! Umjesto Safeta Isovića iz Denke Vučković, beogradski studenti tog su lipnja 1968. slušali glumca Stevu Žigona, kako recitira dijelove drame D'Antonova smrt. Ti isti studenti bili su daleko od disciplinirane omladine. Oni su se nekoliko dana na ulicama Beograda tukli s narodnom milicijom. Povod za početak studentskih nemira tog lipnja 1968. u Jugoslaviji bio je banalan. Već spomenuta karavana prijateljstva trebala imati generalnu probu u brigadirskom naselju u Novom Beogradu. Brigadirsko naselje bilo je mjesto gdje su bili smješteni u mladinci, brigadisti, koji su dobrovoljno radili na podizanju Novog Beograda. Ali Anton Marti, kada je čuo da će možda padati kiša, preselio je generalnu probu s otvorene scene u zgradu radničkog univerziteta. Nevolja je bila u tome što je univerzitet mogao primiti samo 400 ljudi. Novinar Beogradskog tjednika Vreme, Miloš Vasić, u broju 908 od 29. svibnja 2008. ovako opisuje početak tih nereda. Po od incidentima bila je sasvim nepotrebna tuča stanovnika studentskog grada i brigadira iz naselja neke lokalne radne akcije na Novom Beogradu. Pobili su se oko pristupa nekakoj priredbi u Domu kulture kod studentskog grada. Bilo kako bilo, u sali nije bilo dovoljno mesta pa je reč po reč došlo do tuče. Obe strane pozvele su pojačanja pa se stanica milicije Novi Belgrad našla u iznenadnoj i neočekivanoj neprilici sa svom redovnom smenom na dužnosti te noći razdva nekoliko stotina mladih ljudi u borbenom i prilično alkoholisanom raspoloženju. Onda su i oni pozvali pojačanje. Tako je jedna ispuštena situacija narasla u masovnu tuču, gdje se sukop studenata i akcijaša izgubio u sukobu jednih i drugih s milicijom. Milicija je dovezla vozilo sa šmrkom kako bi rastjerala masu. Onda se kroz studentske redove pronijela vijest da jedan student ubijen u sukobu s milicijom. Vijez je bila lažna, ali ona dodatno potakla studente da navale na miliciju. Vozilo sa šmrkom, studenti su oteli i dovezli ga u studentski grad. Oko ponoći već je na nogama bilo oko 3000 beogradskih studenata. Negdje oko ponoći neredi su se pretvorili u politički protest. Na vozilu sa šmrkom počeli su se izminjivati studenti koji su držali političke govore. Prvo je na meti bila milicija i njezina brutalnost. Onda se počinje govoriti o nepravilnostima u društvu. Počinju se izvikivati i parole. Dolje crvena buržoazija. Prvo je klasić u knjizi Jugoslavija i svijet 1968. piše... Uskoro je prihvaćen prijedlog da se organizirano krene na Beograd pred Saveznu skupštinu, gdje bi se pred narodnim poslanicima objasnili studentski zahtjevi. Nešto prije jedan sat povorka od oko 1500 studenata s vatrogasnim vozilom na čelu dolazi do podvožnjaka, u to vrijeme jedini put iz Novog Beograda u centar grada, gdje ih spremno čeka kordon policije. Nakon neuspjelih pregovora da se povorci omogući prolaz, ponovno dolazi do masovnog, ove ovaj put još žešćeg sukoba policije i studenata. Prema izjavama svjedoka, policajci se osim gumenim palicama koriste i kamenjem koje s podvožnjaka bacaju na studente. S druge strane, studenti pale vatrogasno vozilo i gureju ga niz podvožnjak na policijski kordan. Tada odjekuju i pucnji. Milicija je za pucanje optužila studente. Studenti su optuživali miliciju da je ona počela s pucanjima. 20 godina nakon studentskih nerada, Nikola Bugarčić, tada načenik Beogradskog sekretarijata unutrašnjih poslova, za časopis Duga ovako je opisao krivce za tu pucnjevu. Kada su studenti u prvom pokušaju da dođu do grada u noći između 2. i 3. juna odbijeni i netko je ranjen. Šta se desilo? Oni su počeli da lome automobile. A vi znate ko živi na Novom Beogradu? Vojna lica i penzioneri. Ljudi su pucali uvis da bi sačuvali svoje automobile. Jedan odbijani metak pogodio je nogu nekog mladića. U 3:30 ujutro Tanjug službena Jugoslavenska novinska agencija objavila je prvu vijest o neredima u Beogradu. Studenti su, u tom izvještaju, bili isključivi krivci za izazivanje nereda. Sve to kod studenata izazvalo dalje nezadovoljstvo. Za 3. lipnja ujutro zakazali su skup i režim se pripremao za njega. Miloš Vasić piše. Na brzinu prizvana pojačanja iz raspoloživih noćnih smena stanica milicije sa teritorije G. Supa Beograd uspjela su kako tako da lokalizuju sukob do ranog jutra, ali to nije bio kraj. Stvar je postala politički problem vrhunskog prioriteta. Istog ranog jutra, 3. juna, dopunska pojačanja milicije stižu iz unutrašnjosti i smeštaju se gde se moglo. Zgradak Supa Beograd bila je tog jutra prepuna dremljivih i uspaničenih milicionara dovedenih rekviriranim autobusima iz cele Srbije. Jutro 3. juna osvanulo je u veoma napetoj atmosferi. Razne vesti širile su se po gradu, a nitko nije bio siguran ni u šta. Studenski grad nije te noći spavao ni trena. Modri od besa i gumenih palica, studenti su organizovali ad hoc sastanke, uvređeni na smrt intervencijom milicije. Oni akcijaši bili su zaboravljeni. Dogovoreno je da se sutra ide u Beograd i demonstrira protiv policijske brutalnosti. Studenti su prvo trebali protestirati u prostorima studentskog grada, ali onda je jedan profesor uzeo riječ. Hrvoje Klasić piše. Međutim, tada je jedan profesor uzeo riječ i rekao Ja sam Radojica Kljajić. Profesor sam i šef katedre za pesticide na poljoprivrednom fakultetu. Nema ostajanja u studentskom gradu. Ceo život se bavim otrovima. Otrov je zahvatio korene jugoslavenskog društva protivotrovotrova treba da skoči protivotrov a protivotrov su studenti beogradskog univerziteta i zato kolona prema beogradu na čelo kolone prorektori profesori zatim studenti Studenti su ujutro oko 8 sati krenuli prema centru Beograda. Opet ih je kod podvožnjaka čekala milicija, sada ojačana odredima pristigljima iz cijele Srbije. Došlo je do sukoba žešćeg nego tijekom noći. Sve to promatralo rukovodstvo Saveza komunista Srbije. Ono donosi odluku da se pred studente pošli za slanstvo. Njemu su Veljko Vlahović, predsjednik gradske konferencije SK Beograda i Miloš Minić, predsjednik Skupštine Socijalističke Republike Srbije. Obojica su veterani narodno-slobodiločke borbe, ugledni komunisti. Kako su se oni proveli, opisuje Miloš Vasić. Tu su se pojavili političari sa idejom da studente umire i u dijalogu razuvere od daljeg marša. Pa je Miloš Minić ispio batine od milicije, valjda nekih lokalaca koji pojmani su imali koga biju. Zanimljivo je da milicija nije imala dovoljno snaga ili manevarskih sposobnosti da zatvori mostove, brankovi, stari most. Pa su se studenti u malim grupama tokom prepodneva impiltrirali u grad i zaposeli svoje fakultete do ranog popodneva. Sada je situacija bila ozbiljna. Pred studente je izašao tada najmoćniji političar u Srbiji, Petar Stambolić. Što je on rekao, piše Hrve Klasić. Nakon što je čuo studentske zahtjeve, među kojima i one ostavci črnih ljudi policije, Stambolić i živcira napušta sastanak. Na odlasku izgovara rečenicu. Uostalom, šta vi hoćete, mi smo ovu vlast krvlju stekli i bez krvije ne damo. U lipnju 1968. studenti u Beogradu, kasnije će su se u manje broju pridružiti studenti iz drugih sveučilišnih centara Jugoslavije, uputili su izazov partijskom i državnom rukovodstvu Ono pak nije namjeravalo ne samo prepustiti vlast, nego uopće raspravljati sa studentima oko pravca kojim se kreću stvari u socijalističkoj Jugoslaviji. Govori Hrvoje Klasić, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu povod je bio gotovo beznačajan, dakle nije to preko noći se dogodilo i dakle to jedno nestlaganje sa situacijom u zemlji, sa smjerom u kojem ide situacija je vodio ka tome, a onda se iskoristio naravno jedan okidač i sve je krenulo nizbrdo, Političko rukovodstvo ostalo zatečeno, ali ono što je najviše mučilo o tom, recimo piše i Latinka Perović u svojoj knjizi koja je u tom trenutku visoki dakle, politički dužnosnik u Srbiji, svi smo očekivali Titov pravorijek, dakle, da Tito kaže što sad napraviti, da između oslog i njega studenti pozivaju da se obrati. Međutim, Tito je na briunima i Tito ne reagira. Studentima je jedino rečeno da odu na fakultete i oni su se zbilje na fakultetima zatvorili i nisu izašli na ulicu. Evo, dakle, to je u toliko je pomoglo. Međutim, sama ta činjenica da su studenti u stanju to napraviti, dakle, odmaći mi je javljeno svim ostalim centrima, pa i tako i Zagrebu, je dao ipak korak jedan u da, dakle da, da se ne događi onaj totalni šok. Kako su bili na brzinu obaviješteni političari, bili su obaviješteni studenti, međutim, već se partijska struktura, dakle, čelništvo partije u Hrvatskoj se uspjelo sastati i ići onom klasičnom metodom divideja timpera, dakle, ne idu silom, nego se u Zagrebu napravila podjela unutar studentskog tijela i unutar profesorskog tijela. Dakle, to se često zanemaruje. U Beogradu, to ja u svojoj knjizi naglašavala na više mjesta. Ne radi se samo o studentskoj pobuni jer profesori ne samo da su svojim nekakvim tim filozofskim promišljenjima da su i svojim predavanjima da su potaknuli, nego su oni i organizatori, oni su aktivni sudionici tih sedam dana koliko je recimo sve skupa trajilo. U Zagrebu je partija putem svojih predstavnika na sveučilištima, što je uključivalo i studente i profesore je u stvari bacila jedan razdor i vi dakle imate jednu struju koja je recimo više studentska i onako recimo praksisovska, a imate s druge strane tu struju koja je pod utjecajem i direktno dakle vođena iz štaba koji je dakle pod kontrolom čelnih ljudi u partiji. Savez komunista Hrvatske mjesecima je prije izbijanja studentskih demonstracija u Beogradu pazio na situaciju na zagrebačkom sveučilištu. Vladimir Bakarić, tada najmoćniji čovjek u Hrvatskoj, od osnutka časopisa Praxis pazio je na ono što se u njemu objavljuje i što profesori koji su utemeljili taj dvomjesečnik rade na učilištu. Kada se s djelatnošću praksisa poklopila činjenica da su se u Ožiku 1968. pobunili poljski studenti, povodi bila zabrana izvođenja drame Dušni dan Adama Mickijevića, hrvatski komunisti pojačali su praćenje djelatnosti profesora i studenata na Zagrebačkom saučilištu, posebno na Filozofskom fakultetu. Dino Mujadžović u knjizi Bakarić politička biografija piše Zagrebački novinar i direktor novinskoj izdavačke kuće Vjesnik, Božo Novak, u razgovoru s Bakarićem 11. travnja 1968. govorio je o tome da su praksisovci počeli pojačano djelovati u Beogradu i u manjoj mjeri u Zagrebu. Kritizirali su nesposobnost vrha SKU i tražili promjene pozivajući se na studentske pokrete u nekim socijalističkim zemljama. Novaki Bakarić uprenio njihove tvrdnje da je praksa u Čehoslovačkoj i Poljskoj dokazala da borbu za renesansu socijalizma mogu voditi samo omladina i inteligencija. Zakazala je radnička klasa i birokracija koja je na vlasti. Naime, početkom travnja 1968. praksisovci su u Beogradu organizirali uspješnu akciju prikupljanja potpisa na svim fakultetima. Potpisi su trebali biti upućeni poljskom veleposlanstvu i vladi s protestnim pismom zbog postupanja prema studentima i marksistima nakon nedavnih demonstracija u Poljskoj. Bakarić je smatrao da takve aktivnosti treba razbiti. U razgovoru s članom Zagrebačkog gradskog komiteta SKH Marinkom Grujićem 11. travnja 1968. Bakarić je ustvrdio da je namjera beogradskih praksisovaca da navale na studente i da nam nekako prirede Poljsku. Bakarić je Boži Novaku poručio da potpisivanje peticije nije dobro. Doduše, postupke poljske vlade protiv studenata nije odobravao ni jugoslavenski vrh pa ni sam Bakarić, ali prizor studenata i intelektualaca koji upućuju otvoreni izazov partijskom vrhu nije bio dobar primjer praksis je sjedište na filozofskom fakultetu. Studentski listovi koji izlaze u tom trenutku polet i tako dalje su u Zagrebu vrlo čitani, vrlo dobri, odlični novinari, urednici rade u tom trenutku. Beograd je preduhitrio, a time na neki način i onemogućio da se na isti način dogodi ista stvar u Zagrebu, jer se partija vrlo brzo, dakle istina, prvi dan, drugi dan se nisu snašli. Bio je to novi moment, međutim su se onda vrlo brzo stabilizirali i zbog toga se na isti način scenari nije mogao ponoviti niti u Zagrebu niti u Sarajevu niti u Ljubljani Skopju i tako dalje tako dalje. Kada spomenjete dakle, tu taj udarac u Miloša Minića odnosno policijsko ponašnji, dakle, i njima je to bilo sve potpuno novo jer svi su očekivali u Jugoslaviji od Tita prema dolje svi su očekivali i znali su za kritiku od strane ustaške emigracije, od strane četničke emigracije, od strane albanskog rukovodstva, od strane Kine od strane Sovjetskog savjeza, tako dalje, ali nikom nije očekivao od vlastitih sinova, od vlastite djeca, od vlastitih čeri. Mi smo se borili, kako su oni govorili, mi smo krvarili da bi vama bilo ovako kako je. Vi ste sada nezahvalni, dakle, zašto se vi uopće bunite? Policajci su ostali zatečeni, a i tu je dakle, zanimljiva jedna stvar gdje vi vidite koliko je stvari globalno neki procesi su počeli se pratiti. U stvari, taj folklor protestni, je širom svijeta gotovo identičan. Dakle, od majica Čegevare do izvikivanja nekih parola, okupacija fakulteta, kakvi konventi na kojima se raspravlja. Ili čak ono recimo najzanimljivije, vjerojatno iskustvo su je taj sit-in, dakle u Sarajevo konkretno, kada su studenti krenuli iz, iz centra, kada su krenuli iz glavnu ulicu, dan su došli pred kordon policajaca koji naravno su postupali do tada uvijek tako da odmah vade palice i počnu s njima tući, međutim u tom trenutku studenti se posjedaju i mirno i počinju pjevati pjesmu. I sad zamislite taj šok. Dakle, milicajaca koji su naučili odmah reagirati. Mi želi, kako sad reagirati kad pred vama nekoliko stotina ili tisuću studenata sjedi i pjeva mirno. I to je bio šok kako za političare, tako i za tako i za policajce i naravno u tom jednom metežu koji se dogodio u Beogradu na putu iz studentskog grada prema centru, u toj jednoj ludnici koja se počela događati je i Miloš Minić dobio na neki način i taj Miloš Minić će se pokazati kao jedna vrlo kontroverzna ličnost. S jedne strane on je podržavao možda jedan od rijetkih policijara koji je onako gotovo javno podržavao svetu skupa i zbog toga će Tita biti vrlo, vrlo kritiziran, a s druge strane će dobiti od policajca batine. Događaje na Beogradskom sveučilištu, koje su studenti zauzeli i prozvali Crveni univerzitet Karla Marksa, uzbunili su rukovodstvo Srbije i Jugoslavije. Parole koje su bile napisane na zidovima fakulteta nisu bile bezazlane. Pored najpoznatije, dole crvena buržoazija koja je izravno bila usmjerena protiv rukovodstva, tu su bile parole poput recite istinu drugu titu, riba od glave smrdi, opremimo tvornice, a ne privatne vile. Kratko se pojavila parola, tražimo vanredne izbore, ali ona je brzo skinuta. Organi sigurnosti primijetili su i parole poput ovih. Živio kralj, dole ustaška vlada, dajte nam oružje. To pisanje po zidovima izazvalo je ovu reakciju Republičkog sekretara za unutrašnje poslove Srbije, Radovana Stijačića. Imamo utisak da parole s kojima se služe dobijaju sve brojniju podršku i ako se dozvoli da to traje duže vremena, podrška će biti sve veća. Rukovodstvo se brzo snašlo. Pod izlikom da Beograd mora biti čist u oči dolaska predsjednika Indije, naređeno je prisanje svih parola. Studenti su naredno poslušali jer nisu željeli dati milici u izliku da pod izgovorom poštivanja naloga uđe u sveučilište i fakultete. Doduše pojavio se jedan problem, Hrvoj je Klasić piše. Jedan od problema koji se pojavio bilo je pitanje što sa slikama Josipa Broza Tita, te sa državnom i partijskom zastavom. Prema nekim izjavama naredba se odnosila i na taj sadržaj, ali vodstvo demonstracija to odbilo po cijenu novog incidenta. Međutim, američki profesor Denison Rasinal, koji je tad boravio u Jugoslaviji, prepričao je u svoje knjizi drugčih scenarij. U subotu navečer slučajno sam se našao u sjedištu Saveza Studenata radi jednog intervjua, kad je onamo nazvao premijer Jojkić, koji se potužio da su fotografije Tita i Marksa nestale, zajedno sa sloganima, sa Zidova rektorata, a potom sam začuo mrzovoljan odgovor. Rečeno nam je da skinemo što smo stavili, pa smo u tome dosljedni. Organi reda nisu pozdravili takvu revnost. Fotografije Tita i Marksa vratile su se sutrdan na Zidove. Parole nisu. Na fakultete, u studentski centar dolaze u stvari stalno paralelno dvije grupe, a u stvari govore vrlo slične stvari. Svi se slažu sa time da je standard loš, svi se slažu da ima problema u društvu i tako dalje. Samo je, recimo, ova struja koja je područena partije je bitno manje radikalna, ne poziva na ulicu, ne poziva na nikakvo nasilje i naravno, dakle, tu uslijed svega toga dolazi do podjele koja će onda onemogućiti da se u Zagrebu dogodi ono što se dogodilo u Beogradu. Nekoliko stvari bilo i u, i u Zagrebu koje tu još treba uzeti u obzir, a to je, dakle, godinu dana ranije je smijenjena, vrlo vrlo aktivna i vrlo radikalna za, za to vrijeme studentska predstavnica ili jedan od studentskih vođa, to je Vesna Gudelj Velaga, koja je bila trenu u u partiji i da je ona recimo bila u lipnju još uvijek 68. još uvijek na svojoj funkciji pitanje kako bi završilo. I naravno još jedan razlog koji ja analiziram kao mogući razlog ponašanja zašto je tako mirno sve završilo u Zagrebu je u stvari ponašanje profesora. Dakle, profesor je u Bel su ipak stali direktno uz, unatoč svim prijetnjama, su stali uz svoje studenti, što će kasnije zbog čega će ispaštati i otkazima. Profesori u, u Zagrebu su ipak unatoč možda na samom početku podrškom, su vrlo brzo pasivizirani i sad e, ja čak idem sa jednom spekulacijom koja je možda išla ka, ka tome da se očuva praksis, da se očuva Korčuvalnska ljetna škola. To ne znači da među njima nije bilo radikalnih, kao, recimo, profesor Čaldarović. Ali, dakle, bilo je onih koji su odlučili kada im je partija rekla sad je dosta, su rekli, ok, sad je dosta. 6. lipnja 1968. Josib Rostito na brijunima je dobio kratku obavještenu političku procjenu u vezi sa studentskim demonstracijama. Kratku procjenu potpisao je zamjenik načelnika Uprave službe bezbjednosti general major Stjepan Domankušić. U procjeni se zapravo stvarala teorija zavjere prema koji su snage, reakcije i neprijatelje poretka namiravo ispojiti sa studentima i nekako ih iskoristiti. Dokazi baš i nisu bili jaki. Spomenuto je da je među studentima primjećen Milovan Đilas, ali su studenti odbili surađivati s najpoznatijim jugoslavijskim disidentom. Ali njegovo pojavljivanje bilo je dovoljno da uđe u kratku procjenu. Drugi dokazi bili su jednako slabi. Donosi ih Hrvoje Klasić u knjizi Jugoslavije svijet 1968. Agen Sovjetske obavještene službe, žena bivšeg vojnog lica, inače bliska veza rektora Beogradskog univerziteta, lansirala je vijezde ove posla Telegram solidarnosti sa svim zahtjevima studenata. Dopisnik Pravde razgovarao je sa studentima Pravnog fakulteta i odobrio njihovu akciju. Dopisniku Franz Presa dozvoljava je ulazak na filozofski fakultet, odakle se vraća ne samo s utiscima, već i sa snimljenim materijalom, kinokamerom. U danima nakon 3. lipnja studenti su se povukli na fakultete. Režim je pazio na njih i procjenjivao situaciju. U Zagrebu su se 6. lipnja sastali izvršni komitet i predsjedništvo Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Na tom je sastanku studente napao Miko Tripalo, koji se smatrao mladim i perspektivnim kadrom bliskim Vladimiru Bakariću. Što je Tripalo rekao na tom sastanku, donosi Dinamo Jađević u Bakarićevoj biografiji. Prema njegovim seznanjima, studentske demonstracije u Zagrebu i Beogradu vodi dobro organizirana zavjerenička skupina. Tripalo je upozoravao da će ekstremne lijeve tendencije u sljedećih nekoliko dana dolaziti sve jače do izražaja. Tripalo je zaključio da danas idemo na fakultete i ako izgubimo, mi ćemo tući i hapsiti organizatore bez milosti. U toj napetoj situaciji i režim i studenti čekali su na reakciju jednog čovjeka koji je početak lipnja provodio na Briunim. Ja sam jedno cijelo poglavlje posvetio u stvari tom odnosu i baš sam evo neki dan sam bio sa Latinko Perović i ona se ne slaže sa mojom konstrukcijom da je Tito bio između ostalog i vrlo vješt manipulator. Međutim ja i dalje stojim da je bio vrlo vrlo vješt politički, sad da li ćemo upotrebljavati manipulator, strateg ili kako, ali da je imao osjećaj kada i što reći to je apsolutno. Dakle, kada govorimo o tom govoru njegovom, dakle trebalo bi naprati jednu pretpovijest. Tito, sedam dana je na brijunima, ne izjašnjava se po pitanju studenata, Što ne znači da se ne izjašnjava o ničem u drugom. Dakle, on je u javnosti prisutan. On šalje telegram u dovici Bobija kennedy -a. On prima čak uh, kardinala uh, iz Vatikana, Tiserana. On se sastaje sa William Brantom i tako dalje. Međutim, za studente nema vremena, niti im se obraća. Vraća se u nedelju, jer Purneljak mora primiti uh, predsjednika koji dolazi. I Oni su zabrinuti. Jovanka na izlasku iz aviona kada su došli u Beograd je pitala službu koja ih je dočekala hoće li nas gađati kamenjem. Tito je bio jako dobro obaviješteno svemu što se događa i to je zanimljivo. Tito se uvijek jako dobro informirao na razne načine. Dakle, imate jedan onaj profesionalni službeni kanal. Dakle, to su partijski, dakle, Centralni komitet Srbije šalje izvještaje na Briune. Onda imate ovaj policijski, dakle, službe za zaštitu ustavnog poretka i tako dalje, mu šalju, to su iz minute u minutu izvješta što se događa. Međutim, zanimljivo je, dakle, Tito, unatoč svemu tome, još ipak volio čuti i mišljenje svojih osobnih prijatelja. To su recimo odpoznatiji Svetozar Vukmanović tempo, međutim, to su neki ljudi koji, koji nisu uzimali nikad nekakve posebne funkcije. Recimo, Vlajko Begović je borac u Španjolskom građanskom ratu, predratni komunist, Titov prijatelj od trideset godina kojemu je Tito jako vjerovao. Taj Vlajko Begović ide po skupovima s studenskima bilježi i njemu šalje. Dakle, Tito imao zbilja čitav niz podataka. U Ožujku 1968. poljski studenti pokušali su se povezati s radnicima. Na prvi izlazak studenata na ulicu u Varšavi, partijsko vodstvo uputilo je milici u civilnim odjelima kako bi iskršila demonstracije. Milicija se dovezla u autobusima na kojima su pisali riječi ekskurzije. Onda je partija protiv studenta upotrebila i ormo. To je bila kratica za dobrovoljnu priču u građanske milicije. Partija je dala sve od sebe da ocrni studente. Nazivani su Zlatno mladeži, da žive kod roditelja, da se hrane bananama i da puša američke cigarete. Pored toga, partija i sigurnosni aparat počeli su puštati glasine da su većina studentskih vođa židovi, pobornici cionizma i države Izrael. Studenti su izašli na ulice svih većih poljskih gradova. Nosili su parole, radnici, mi smo s vama, radnici, podržite naše interese. Radnici plus studenti jednako socijalizam. Vlasti su odgovorile protudemonstracijama. Dobar dio statka stanovništva nije se mogao povezati sa studentima. Anthony Kemp Welch u knjizi Poljska pod komunizmom piše. Studenti su laka meta u svakoj zemlji u kojoj je visoko obrazovanje dostupno male na manjini. Godine 1968. postupak ljudi s visokim obrazovanjem u Poljskoj iznosio je manje od 3% od ukupnog stanovništva. Oni su odmah prikazani kao nezahvalni uživatelji posebnih povlastica. Jedan seljak iz područja oko Krakova ovako je komentirao. Što se to događa? Mladi ljudi danas imaju dobre uvjete za život, mjesto za stanovanje, stipendije i sve što trebaju za studiranje. Zašto onda rade tolike probleme? Studenti iz tehničkog sveučilišta uputili su iz aslanstva u brodogradilištu Gdanjsku, utvrdu radnika i mjesto gdje su izbijale najveće demonstracije protiv režima. Studenti su radnicima pokušali objasniti zašto se bune, za slobodu izražavanja i protiv cenzure. Radnici nisu bili uduševljeni tim ciljevima. Nakon kave i razgovora, studenti su na izlasku dobili batina od pripadnika Ormoa. Nakon toga je dio radnika priskočio u pomoć studentima, ali do velikog povezivanja nije došlo. Taj sukop prikazan i u poznatom filmu Andrzeja Vajde, Čovjek od željeza. Povezivanja između radnika i studenata nije bilo ni u Jugoslaviji, iako su studenti žarko željeli biti prihvaćeni kod radnika. Taj stav dobro opisuje Telegram Titu koji su uputili nastavnici osnovne škole Franjo Rezač iz Kreke. Kako studenti mogu pod zastavom socijalizma i sa slikom druga Tita rušiti ono što je naš radni čovjek svojim trudom i znojem godinama izgrađivao? Josip Roze Tito čekao je od 3. lipnja i procjenjivo situaciju. 9. lipnja sastao se sa rukovodstvom Saveza komunista Jugoslavije. Nakon toga obratio se javnosti. Dakle, Titov stav o studentskim demonstracijama ljudi uglavnom gledaju u, kroz prizmu tog govora kojeg je održao, ko, koji je objavljen na televiziji. Međutim, to jutro kada dolazi, Tito je u stvari vrlo oštar. On naziva studente pogrdnim imenima, on govori dakle, o pokretu i tako. I, I tu je sad zanimljiva stvar koja pokazuje, ono što je Tito, to će se pokazati nekoliko godina kasnije u slučaju hrvatskog proljeća. Dakle, kad god bi se u natruhama pojavila mogućnost pokreta, masovnog pokreta, studentskog pokreta, on se ježi od toga, dakle, da postoji drugi pokret osim onoga kojeg predvodi Komunistička partija ili Savez komunista. Dakle, tito je vrlo oštar i u jednom trenutku dogovoreno dakle da će on izaći sa sjednice i, i snimiti uh, razgovor koji će biti objavljen nakon centralnog dnevnika navečer. On nije rekao ljudima koji su dakle najduže rukovodstvo, njima nije rekao što će reći. I tu je ona ta anegdota koju prepričava tempo. Dakle, on je vrlo ošter prema studentima, odlazi dati govor, a u govoru je, u stvari, se ponaša kao, ne, čak ne ni otas, nego kao djed. Ja vas razumijem, da, ima problema, rješit ćemo ih, pozivam vas da idete učiti, itd., itd., on ako se to rekao, vraća se i nikom ne govori što je rekao. I kako Tempo govori u svojim memoarima, vraća se kući, e, Tempo, i, veli kod kuće sam imao neko društvo na večer i veli s balkona me dočekuje jer su oni međuvremenu vidjeli taj govor objavljen, a Tempo ga nije vidio. I kaže oni me iz balkona dočekuju i viču, bravo, studenti su pobijedili, on Zola viče, ne, ne, nije, nije, bio je vrlo ošterovno. Veli, ne, ne, ne evo sad je na televiziji rekao. Kaže Tempo sad je, meni više ništa nije jasno. Dakle, to je, to je... Titov način koji se nije pokazao samo u tom slučaju. Dakle, Tito je to znao vrlo vješto manipulirati određenim informacijama, određenim spoznajama, ali i time što će kome reći. Već se u stvari vrlo brzo nakon tog Titovog govora javnosti se vrlo brzo pokazalo da su to više prazne riječi, nego što je on vjerovao u to. I dakle, sam odnos prema, nazovimo, studentskom pokretu, prema e, ključnim ljudima tog pokreta, pa i prema profesorima, će u pokazati da sve ono što je on tada izrekao, da je manje više bila demagogija, nego što je bila njegova prava, pravo mišljenje o svemu. Nakon Titovog govora došlo je do antiklimaksa. Telegram i potpore počeli su stizati na adresu Titovog kabineta. Činilo se da su svi zadovoljni njegovim govorom. Miloš Vasić u članku u tjedniku vreme ovako opisuje govor i njegove posljedice. Majestralno odmerivši pravi trenutak, Josip Ros Tito izlazi u javnost sa svojim čuvenim govorom od 9. juna. Studenti su naša deca, oni su u pravu, tako je, samo napred. Dobro ima tu i kukolja u žitu i raznih elemenata i snaga, ali ćemo mi to već razdvojiti i u tom pravcu. Svima pada kamen sa srca. Partijskoj nomenklaturi, umerenoj i čvrstorukaškoj podjednako, jer više ne moraju da se opredeljuju. Milici jer može kući. Studentima jer je cela ta stvar dozrela do opasnih razmera, pritom ne znaju šta bi dalje, a da to može besplatno. Uostalom, oni nisu izašli iz vladajućeg i poželjnog ideološkog okvira. Sve dalje od toga bila bi opasna jeres. Otpet u ostalom, njima ni napamet nije padala više stranačka demokratija kao logički nužan naredni korak. Sve i da jeste, ne bi se usudili. Igra se čuveno kozaračko kolo, sve strane su proglasile pobedu i pobegle glavom bez obzira. Samo je Josip Brostito ostao da se smeška. Nakon tog govora, studentski bund počeo je. Njavati. Ljeto je dolazilo, nakon ispitnih rokova počinjao je ljetni odmor. A onda je stigla pomoć režimu iz neočekivanog smjera. 20. kolova za 1968. započela je operacija Dunav, invazija snaga Varšavskog ugovora na Čehoslovačku. Nakon toga, nikome na pamet više nije padala revolucija. Tito je 68. godina počela, pa i sve, sve upravo to, do tog kolovoza izgledala kao vjerojatno najgora godina nakon 48. godine. Dakle, s jedne strane, prvi put imate masovne demonstracije mladih e, građana Jugoslavije koji se bune iz političkih razloga. Ne samo zbog toga što nemaju dobru hranu ili dobar smještaj. Intelektualci se bune, nezaposlenost, ljudi odlaze u inozemstvo i migraciju. I onda još imate uz svega toga napad na Čehoslovačku i mogućnost da bi se taj napad mogao eventualno proširiti na Jugoslaviju. Dakle, u tom trenutku vjerojatno ti to u, u takvoj poziciji kako nije sanjao da će, da će više biti. Međutim, ne da će se izvući iz te situacije nego će svojim umijećem izaći iz toga jači nego ikad. Mislim da je američki diplomat jednom prilikom rekao kako je pričat se nekim jugoslavskim političarima onda je on rekao kako čim se pojavi neki vanjski neprijatelj, to Jugoslavija se odmah homogenizira i nema toga dakle što će srušiti Jugoslaviju izvana. Onda je on samo dodao samo rekao taj američki diplomat samo kaže ne znam što se dogoditi kad se pojavi unutrašnji neprijatelj, jer što ustvari možemo onda naprijed projekciju osamdeset 90. godine. E, dakle, pojava mogućnosti ugroze izvana je tog trena homogenizirala. Tito je tu, po mom mišljenju, malo izdramatizirao cijelu priču. E, Iskroničeno, ja sam radio na dokumentima i u Washingtonu, i u Londonu, i u Beogradu, i u Pragu. Nisam radio u Moskvi. E, međutim, sam bio u kontaktu sa povječarom iz Moskve. U stvari, niko nigde nije našao dokument da je izbilja postojala namjera napada na Jugoslaviju. Da li su oni imali planove? Naravno da jesu, ali imali su planove i napada na Washington, što ne znači da su ikad mislili napasti. Dakle, ja osobno mislim da Sovjeti nikad nisu planirali napasti, međutim, Tito je barem sljedećih mjesec dana držao zemlju u toj jednoj atmosferi prijetnje i to mu je tako dobro došlo, što se pokazalo u, u, u niz primjera. Mladi se masovno počinju uključivati u partiju, do dva mjeseca prije toga su na ulicama zbog te partije, ljudi koji su otišli u emigraciju, otišli su, ne zato što žele otići, nego zato što su morali otići. oni se javljaju kao dobrovoljci u jedinice da brane, da se, da se vrate nas, da brane zemlju na neki način se zemlja homogenizirala i svi problemi unutrašnji su stavljeni u, u taj kontekst. Sad se trebamo obraniti izvana i sve trebamo dakle, podrediti tome. 1.9. ili 1.10. kad počinje nastava, više apsolutno niko nije razmišljao o, o problemima koje, koje su studenti podsjali. Kad imate mogućnost, nazovimo je to tako, da će, vas, da će vam zemlja biti napadnuta. Studentski prosvjedi u Ljubljani nekako su bili postrani od prosvjeda u drugim sveučilišnim centrima Vigoslavije. Povod za te prosvjede bila je odluka da se deficit u poslovanju studentskih domova pokrije prihodom od turističke aktivnosti. Naime, tijekom ljeta trebalo je isprazniti dva ili tri objekta studentskog nasilja da se u njih smjeste turisti. Kako se studenti ne bi preko ljeta zadržavali u domovima, stanarina se tijekom ljetnih praznika povisila sa 6500 na 9000 dinara. Studenti su se uzbunili i zakazali za 6. lipnja 1968. veliki zbor. Onda je došlo do demonstracije u Beogradu. One nisu toliko utjecale na ljubljanske studente koliko na rukovodstvo slovenskih komunista. Hrvoj Klasić piše. Oni razgovaraju sa studentima, prihvaćaju zahtjeve, nude konkretna rješenja, ali upozoravaju da neće trpjeti radikalizam i nasilje. Ili kako je to na prvom sastanku sa studentima slikovito objasnio Frans Hočevar? Promene, da? Cirkus, ne. Međutim, iza tih razgovora stajala je batina. Nju je studentima prikriveno pokazao stane do lanc, tada političar u uspunu. Je klasić piš. O tome govori jedna štura informacija u tribuni, listu studenata Ljubljanskog sveučilišta, kom je opisana atmosfera na sjednici Univerzitetskog komiteta održanoj 4. lipnja. Diskusija se odvijala pod utiskom zlonamjernog objašnjenja beogradskih događaja. O kakvim se zlonamjernim objašnjavanjima radilo, pojasnila je u svojoj knjizi Latinka Perović. Ona spominje događaj srpnja 1968. prilikom kojeg je Stane Dolanc prepričavao događanja na Ljubljanskom sveučilištu mjesec ranije. Po njegovim riječima, studenta je tada uspio miriti tek pomoću argumenata da se demonstracije mogu iskoristiti kao povod da u Sloveniji počne da zavodi red srpska vojska. Činjenica da je visoko pozicionirani rukovodilac, koji će kasnije postati jedan od vodećih ljudi jugoslavenskog sigurnosnog aparata plašio studente Srbskom srpskom vojskom, pokazuje da je ispod svih stvari koje su bile problemi Jugoslaviji, privredne politike, generacijskog jaza, nezaposlenosti koja se činila neprimjerenom za zemlju samoupravnog socijalizma, bio još jedan veći problem, međunacionalni i međurepublički. Davno prije nego što su studenti izašli na ulice i nakon što su se vratili na studij, ti su problemi mučili Jugoslavijskog rukovodstvo. Kad govorimo o nerešenom nacionalnom pitanju, treba ga u stvari proširiti dakle, ne samo na međunacional, nego na međurepubličke odnose neke republike su bile manje ili više nezadovoljne svojim statusom u federaciji. Hrvatska je svako jedna od tih. Što ne znači da su to samo Hrvati. Dakle, političari srpske nacionalnosti u Hrvatskoj su također nezadovoljni. Dakle, nije to bilo isključivo na nacionalnoj, nego je čisto bilo i na toj jednoj republičko-državnoj razini. Hrvatska je Tražila, i to je recimo posebno zahtijevala Savka Dapčević-Kućar i to će biti temelji onda e, i hrvatskog proljeća kao takvog, tražila jednostavno transparentnost savezne administracije, budžeta, bilance federacije dalje Oni nisu bili transparentni i oni su bili podnožni raznim manipulacijama. Dakle, da vi u jednom trenutku kada ste tražili... Da vam se izda, dakle Hrvatsko rukovodstvo traži točnu bilancu federacije, u stvari nije bilo službe koja vam mogla dati pravu točnu bilancu. Da se vidi koliko je država dužna, koliko se u, državu, u državnu kasu daje, kome se onda, kako se alociraju ta sredstva dalje. E sad, ta netransparentnost je omogućavala razne vrste manipulacija. Recimo, evo konkretan slučaj, 68. godine se glasa za tu bilancu federacije i Hrvatsko rukovodstvo kaže ali mi smo protiv, dakle ona nije točna. Međutim, Slovensko rukovodstvo također nije zadovoljno, ali je što je kasnije će priznati Stane Kavčić, dakle ključni čovjek slovenskog partijskog rukovodstva rekao tada nam je obećano nešto, dakle konkretno kredit izvana iz inozemstva za izgradnju ceste vrhnika postojna i mi smo u stvari digli ruku za tu netočnu bilancu uz ove međurepubličke probleme, nacionalni problemi su zbilja očito tinjali na, na svim razinama taj jedan očito nacionalni animozitet pa čak i antagonizam je cijelo vrijeme tinjao, cijelo vrijeme bio prisutan i ne može ga se ne pratiti u, u kontekstu ekonomskih pokazatelja, jer to jedno ekonomsko nezdovoljstvo se e, svakako dovodilo u vezu i sa nacionalnim nezdovoljstvom. Međutim, nije to, dakle nije sve samo e, ekonomskog karaktera. Vi recimo imate jedno istraživanje koje pokazalo koje se ne odnosi se samo na hrvatsko-srpske odnose. Koliko se jezici e, i književnosti e, raznih naroda uče na svim fakultetima u Jugoslaviji. Vi ste stvari da recimo slovenci, makedonci uče hrvatski, uče srpski, znaju o hrvatskoj, znaju o srpskoj književnosti, međutim u Beogradu pa i u Zagrebu se o slovenskom, o makedonskom i u njihovoj književnosti se uči daleko manje. Studentske demonstracije počele su tog lipnja 1968. zbog jednog banalnog povoda. Koncert Revije karavana prijateljstva preseljen je s otvorene pozornice u zgradu radničkog univerziteta. Iz sukoba oko toga tko će ući u dvoranu da bi gledao koncert, proizašli su neredi koji su na nekoliko dana tresli Beograd, ali i Jugoslaviju. Na kraju sve se završilo mirno, kozaračkim kolom koji su zaplesali pobunjeni studenti, barem veći dio njih. Josip Rostito bio i dalje neupitni gospodar socijalističke Jugoslavije. Partija je bila i dalje jedina koja je upravljala državom. Međutim, te 1968. ipak su posjane klice kasnih nevolja, govori dr. Hrvoje Klasić, socijika za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. 1968. nije prijelomna godina, ništa u principu neki ključni procesi niti su započeti niti su završeni ali je ona vrlo paradigmatična i ukazala je na neke trendove Studenti na neki način jesu pacificirani, ako to kažemo, smo na 68. Međutim, studenti su u stvari 68. godine otvorili taj, tu jednu mogućnost javnog protesta koji će, recimo, konkretno iskoristiti 71. godine isto iz političkih razloga studenti u Zagrebu. Što se tiče događanja u Hrvatskoj par godina kasnije, ono što je 68. godine bilo nejasno to je 70. i 71. godine je samo dignuto na još jednu višu razinu i uključeni su još širi slojevi društva. Naravno, u 68. godinu možemo promatrati kao početak velikih problema na Kosovu. Dakle i tada počinju demonstracije na Kosovu koje će onda i dakle zahtjevi za republikom koji će kasnije kulminirati, ali u svakom slučaju 68. godina je ukazala na postojanje problema, ukazala je na moguća rješenja, ali je ono što je možda ključno i s tim ću završiti, ukazala je da Jugoslavija odnosno Komunistička partija Savijskog nisu bili spremni na one ključne promjene, a to je dakle na ulogu i poziciju vladajuće i jedine partije i njezinog prvog čovjeka u društvu. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste po četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Janu Šremer. Emisiju snimio Miroslav Šeba u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.